Morgiana va agrair el consell d'Addalà i baixant al pati amb l'oliera es va apropar a la primera gerra per tal d'omplir-la. Però va quedar mig morta de pànic en notar que l'oliera pagava amb un cos dur que era precisament el cap del lladre amagat el qual, creient que es tractava del senyal del capità va preguntar «És l'hora ja?» Per fortuna, Morgiana va recobrar en un moment la seva presència d'ànim, i amb veu rogallosa i sense crits ni sorolls, que haurien agreujat el perill, va respondre amb la major tranquil·litat. Encara no, però molt aviat serà. Va fer Morgiana el mateix amb totes les gerres, i a tots els lladres els va donar la mateixa resposta. En arribar a la gerra d'oli, va omplir l'oliera i se'n va tornar a la cuina. D'aquella manera, va tenir morguiant la completa seguretat que el seu amo havia allotjat a casa ni més ni menys que tota la banda de lladres que havia vist entrar a la cova. I alguna cosa devia entremar contra la vida de i de tots els de la casa. Sense cap mena de dubtes, el seu capità devia ser el fingit mercader d'olis. De tornada a la cuina, Murguiana va encendre la llàntia. Va agafar una cassola ben gran proveïda de broc, la va omplir d'oli de la gerra que en tenia i la va posar al foc fins que l'oli va bullir. Llavors va anar vessant a cada gerra prou oli per abrasar el lladre que hi havia amagat sense donar-li temps ni tan sols a queixar-se'n. Després d'aquesta acció, Digna del valor de Morgiana, va tornar a la cuina amb la cassola buida, va apagar el foc, va bufar la flameta de la llàntia i es va quedar darrere de la finestra de la cuina, a l'aguait del que pogués ocórrer, ja que no se'n va voler anar al llit sense presenciar-ho. No va haver d'esperar molt de temps, perquè el capità es va alçar del llit sense fer cap soroll va obrir la finestra de la seva cambra que donava al pati i en observar que no hi havia llum i que tota la casa estava en silenci va fer el senyal convingut tot tirant pedretes contra les gerres però, havent comprovat que cap dels lladres sortia del seu amagatall va repetir el senyal dues vegades més sense que ningú li respongués aquell silenci el va inquietar tant que de seguida va baixar de puntelletes al pati per examinar les gerres i en ficar el cap en la primera va notar un repugnant pudor de greix cremat i va veure que el lladre era mort i el seu cos com fregit en l'oli. Un resultat semblant li va donar l'examen de la resta de les gerres de manera que es va convèncer que tota la seva gent havia mort raó per la qual, com que es va veure perdut i més furiós encara pel fracàs d'un projecte que semblava infal·ible, va votar a correcuita la tàpia del corral i en va fugir emparat per la foscor de la nit. Quan Murguiana va veure que el capità dels lladres escapava, va donar gràcies a Alà pel bon èxit de la seva empresa i se'n va anar a dormir, satisfeta d'haver salvat la vida del seu amo, i la de tots els de la casa. Al matí següent, en tornar a l'Ibabà del bany, es va estranyar de veure encara el pati a les gerres i les mules a l'estable. En conseqüència, va preguntar a Morgiana. «Doncs què? No se n'ha anat encara al mercader?» paraules a les quals Morgiana va respondre. Estimat amo meu, Alat ha guardat aquesta nit en tota la teva família. Però quedaràs millor informat del que desitges saber quan vegis què et vull ensenyar. Si em en vols seguir... Tots dos van sortir al pati i una vegada davant de les gerres li va dir l'esclava al seu amo... Fica el cap en aquesta gerra I mira bé el que hi ha dins Va mirar-hi a l'Ivabà Tal com l'esclava li havia dit I va quedar horroritzat En veure un home fregit en oli Va voler cridar Però Moriana el va contenir Dient-li No tinguis por L'home que hi veus Ja no et farà mal Ni li podrà fer a ningú perquè és mort. Llavors Alí Babà, tot compungit, va exclamar. Però què m'ensenyes? Com és això? Què significa? Així complim les lleis de l'hospitalitat? No veus que la gent se n'assabentarà i ens prendran per assassins? Ai, morguiana, explica't i no em tinguis en tanta angoixa. Aleshores, l'esclava va dir Ara m'explicaré. Modera la teva estranyesa. Calma't i no excitis la curiositat dels veïns, perquè molt importa mantenir en secret aquest negoci. Mira dins de la resta de gerres. Així ho va fer a i la seva emoció va ser tan profunda que es va quedar una bona estona sense poder pronunciar paraula, tot mirant alternativament Morgiana i les gerres. Per fi va preguntar Què s'ha fet del mercader? El mercader? Tan mercader era ell com jo. Ja et diré qui és i què se n'ha fet. Valdrà més, però que t'ho digui a la teva cambra, després que hagis desdejonat, perquè et convé prendre algun aliment després del bany. Morgiana va contar al seu amo tot el que havia fet des que va veure el primer senyal a la porta de la casa, fins a la mort dels lladres i la fugida del capità. Alibaba es va commoure profundament en escoltar el relat de Morgiana i, abraçant-la en paternal efusió, li va dir, beneïda siguis, oh filla meva, perquè de tu s'ha valgut el tot poderós per alliberar-me dels lladres que havien jurat la meva mort. Et dec la vida, i el mínim que puc fer en recompensa del teu heroïsme és donar-te la llibertat des d'aquest mateix moment, amb el propòsit de mostrar-te més endavant, de manera millor, la meva gratitud. Seràs en aquesta casa filla de la mare dels meus fills i ningú no podrà dir que hagis menjat en la meva taula el pa de la ingratitud. Entre Alí Babà i l'esclau Abdalà van obrir al jardí de la casa una fossa molt ampla i profunda on van soterrar els 37 cadàvers dels lladres. Tot seguit van amagar les gerres i els alfanges i pel que fa a les mules... Abdal·lal es va anar venent a poc a poc al mercat. Mentrestant, el capità dels lladres s'havia refugiat en la seva caverna, molt afligit i cavilós de la seva malaventura. Però no hi va poder romandre molt de temps, perquè la soledat de la caverna el mortificava i no havia desistit del propòsit de prendre complida venjança de l'Ivabà, el qual, sense cap dubte, posseïa el secret de la cova, encara que no reixia a deduir de quina manera l'havia descobert. Per a dur a terme el seu intent, que en aquesta ocasió li semblava d'èxit segur, va tornar a la ciutat disfressat de mercader de teixits. A poc a poc van anar a l'habitació que havia llogat en una posada diverses peces de teixit de seda i llenceria que, com a fruit dels seus lladronicis, s'amuntegaven en el seu cau. Quan va tenir reunides prou peces, va llogar la botiga del costat de la que havia sigut de Casim, i ara del fill d'Alivaba de des de la mort del seu oncle. El capità va prendre el nom de Hosseín, i com a nouvell a la soc, es mostrava molt servicial i complaent amb els botiguers veïns i en especial amb el fill de del qual no va trigar a fer-se molt amic. Un dia va anar a a la botiga del seu fill per un assumpte que li interessava. I el capità dels lladres el va reconèixer de seguida. I va tenir molta alegria que el destí li posés a l'abast de la mà. Des de llavors es va mostrar Joseín més obsequiós encara amb el seu veí li va fer alguns regals i el va convidar diverses vegades a dinar i a sopar a la posada. El fill de no sabia com correspondre a tants obsequis, però com que calia fer alguna cosa per tal que no el prenguessin per un valdràga, va dir un dia al seu pare «Estic en deute amb el meu veí, el mercader Hussein, que ja fa cinc vegades que m'ha convidat a dinar i voldria obsequiar-lo en casa amb un sopar. Em sembla que és un deure de cortesia i delicadesa. Llavors, Alí Babà li va respondre. Veritablement és un deure d'amistat, perquè dona mostres d'egoisme a aquell que no correspon amb justa mesura, com a mínim, a les atencions i als obsequis que rep. Així és que... Sense falta, cal que el convidis a sopar una nit amb nosaltres. Precisament demà és divendres. Dien que les socs són tancades i aprofitarem l'ocasió per a tornar-li l'obsequi com abans millor. Ja donaré l'ordre a Morgiana que prepari un sopar digne del teu amic. L'endemà, a la vesprada... El fill de va convidar Joseín a fer un volt i, en arribar a la poqueta nit, el va conduir al barri on vivia el seu pare. I ja al costat de la porta de la casa, li va dir «Aquesta és la casa del meu pare, el qual, sabador per mi de la nostra amistat, desitja tenir l'honor de conèixer-te i ser també el teu amic. De manera que espero que afegeixis aquest favor als molts que he rebut de la teva amistat». Hussein volia fer-se pregar perquè no li descobrissin la intenció que duia de matar Alibabà. I, pretextant unes altres atencions, va respondre que més endavant tindria el gust d'entaular amistat amb l'amo d'aquella casa. Ja estava a punt d'acomiadar-se quan l'esclau Abdalà va obrir la porta i el fill d'Alibabà, prenent de la mà Hussein, el va fer entrar molt cortesament a la casa. Alí Babà va rebre Hussein amb semblant faleguer i li va agrair els molts favors que havia fet el seu fill i que eren més d'agrair en considerar l'edat del jove, no massa familiaritzat encara amb els costums de la societat. Hussein va correspondre a aquells compliments d'Alí i li va dir que, encara que el seu fill no tingués l'experiència de la bellesa, tenia tan bon criteri com el més experimentat. Al cap d'una estona de conversa, Hussein es va voler acomiadar, però Alí Babà el va detenir dient-li On has d'anar, senyor meu, amb tantes presses? Avui és dia de descans i et suplico que acceptis el meu modest sopar, encara que no sigui de la categoria que tu mereixes, perquè de tot cor te l'ofereixo. Hussein però, va respondre Senyor, estic segur de la teva bona voluntat Però la cosa certa és que no m'és possible menjar res condimentat amb sal I com pots veure, no m'és possible acceptar un lloc en la teva taula Deia això l'estut Hussein perquè Si hagués menjat viandes amb sal Hauria infringit la llei de l'hospitalitat en matar el seu hostatger tal com projectava Alí Babà, però, li va replicar dient-li Si no hi ha cap altre motiu que aquest, no em privarà de l'honor de la teva companyia Perquè precisament el pa que mengem a casa és sense sal I pel que fa a la resta d'aliments, es cuinaran sense sal Queda't aquí un moment amb el meu fill De seguida torno Alí Babà va anar a la cuina a ordenar a Moriana que no posés sal als aliments i que fes dos plats més del que tenia per costum. La jove, que no posava mai objeccions a les disposicions del seu amo, no va poder menys que sorprendre's d'un ordre tan estranya i li va preguntar «Qui és aquest home a qui no agrada la sal en el seu punt? El sopar estarà per a llançar si no hi poso sal» però a li va respondre. No te nutgis, Murgiana. Fes el que et mano, perquè el nostre convidat és un dels mercaders més rics de la Soc, veí del meu fill i un home honrat. Murgiana va obeir, amb alguna repugnància, i desitjosa de veure l'home que feia escarafalls a la sal. Una vegada acabada la seva tasca a la cuina, va ajudar Abdalà a parar taula a la sala on s'havia de servir el sopar, on hi havia Joseín, Ali Babà i el seu fill. En veure Morgiana al fingit mercader, va reconèixer que es tractava del mateix capità de lladres que tens enrere s'havia disfressat de mercader d'olis, i observant-lo amb dissimulació, va veure que amagava un punyal a sota de la túnica. Tanmateix, no va voler revelar a ningú aquell descobriment i es va dir per a si mateixa. No m'estranya que aquest maleït, el major enemic del meu amo, no vulgui compartir amb ell la sal, que es proposa assassinar-lo. Ja veurem, però, què succeeix. Mentre tots sopaven amb el convidat, Morgiana determina a executar un projecte molt més atrevit dels que fins aleshores havia ideat. I quan Abdalà va servir les postres, Morgiana es va retirar i va deixar els altres conversant amb Hussein. Llavors ella es va vestir de bailladera, amb el front coronat amb una diadema, la cintura senyida amb un cinturó de plata sobredaurada, del qual penjava una daga amb empunyadura i veina del mateix material, i el rostre balat per un antifaz. Una vegada disfressada d'aquella manera, li va dir a Abdalá Agafa la teva pandereta i anem a divertir el nostre amo i el seu fill, com hem fet altres vegades quan està sol. Va obeir Abdalá i tots dos van demanar permís per entrar en la sala del convit. A l'Ibabà li va dir la que ja considerava la seva filla Entra, Murghiana i llueix les teves habilitats davant del mercader Hussein, el qual ens dirà després què li ha semblat. Hussein, que no esperava aquella diversió després del sopar, va temer que aquella nit perdria l'oportunitat de realitzar la seva determinació. Però va pensar que tal vegada se li presentaria una altra més favorable si continuava cultivant l'amistat del pare i el fill. En conseqüència, encara que hauria desitjat que l'Iba Bal i li estalviés el ball, va fingir agrair-li l'obsequi i va tenir el tacte de dir al seu hoste que li agradaria moltíssim veure ballar la jove. Abdalà va començar a tocar la pandereta i al mateix temps va entonar una cançó al compàs de la qual ballava Morgiana amb tanta gràcia que, en un espectacle públic, hauria excitat l'admiració de la gent. Després de diverses danses es va posar a ballar la de la daga, en què va mostrar una agilitat de moviments tal, amb uns gestos tan expressius que tots en varen quedar fascinats. Unes ocasions feia el gest de clavar la daga al pit d'uns dels allí presents, mentre que d'altres semblava que volgués travessar-se amb ella el cor. Acabada la dansa, va prendre amb la mà esquerra la pandereta d'Abdelà, girada del revés, i sense deixar anar la daga de la seva mà dreta, va anar passant l'instrument per davant de tots, tal com fan les ballarines del carrer que viuen del seu art, quan demanen l'almoina dels espectadors. Alí Babà va tirar una moneda d'or en el buit de la pandereta, i el mateix va fer el seu fill. Pel que fa a Joseín, en veure que la ballarina es dirigia a ell amb la pandereta, va tirar mà de la bossa per a ficar-hi ell també la seva moneda. Però en aquell mateix moment, Murguiana li va assestar amb la daga un cop tan precís que li va trencar el cor. Alí Babà es va balançar ràpidament contra Murguiana i li va subjectar el braç amb què encara brandava la daga ensagnada i va exclamar amb veu angoixant. Infelis, què has fet? No veus que ens has perdut? Però Murgiana, tranquil·la i serena, va respondre. No per perdre'ns, sinó per salvar-nos a tots, he matat aquest home. Vine i mira l'arma que tenia amagada per matar te perquè era el teu mortal enemic el mateix que es va disfressar de mercader d'olis, el capità de la banda dels 40 lladres. Si recordes que no ha volgut compartir amb tu la sal de l'hospitalitat, quina altra prova vols de la seva malícia? Ho veig sospitar tan aviat com em digueres que tenies un oste de gustos estranys. Les meves sospites no eren sense fonament, Alí va comprendre de seguida que Murguiana li havia salvat la vida per segona vegada i abraçant-la paternalment li va dir «Oh, generosa Murguiana, quan dies enrere et vaig donar la llibertat vaig fer promesa que no acabaria aquí la meva gratitud i vull donar-te proves que la meva promesa era sincera preguntant-te si accedeixes a ser l'esposa del meu fill» i sense esperar resposta es va dirigir al seu fill i li va dir «Crec que, com que ets tan bon complidor dels teus deures, no et negaràs a prendre morguiana per esposa. Ja veus que Hussein buscava la teva amistat amb el propòsit traïdor de llevar-me la vida. I si ho hagués aconseguit, no hi ha cap dubte que tu també te l'hauria llevada. Considera que en casar-te amb Morgiana, et cases amb la que ens ha salvat els dos. Lluny de mostrar disgust, el fill d'Alibabà va consentir gustós en el matrimoni, i per damunt del seu cap i dels seus ulls va acceptar Morgiana ser la nora del que havia estat el seu amo. Concertada així la boda, van procedir a enterrar el cadàver del capità dels Lladres en la mateixa fossa on ja hi havia els dels seus 37 companys. I ho van fer amb tant de compte que ningú del veïnat no va tenir mai la més mínima sospita del que havia succeït. Als pocs dies es va celebrar el matrimoni de Murgiana i el fill de l'Ibabà amb fastuoses festes, a les quals van assistir molts amics i veïns. Un any va estar a l'Ibabà sense atrevir-se a visitar la cova, per temor que els altres dos lladres, que creia vius, prenguessin venjança de la desaparició del seu capità. Passat l'any, però, sense que ningú el molestés, un dia va tenir la curiositat de tornar a la caverna, i ja davant de la roca va pronunciar les paraules màgiques. «Obra't, sèsam!» I la roca es va obrir. Alí va i va entrar i en observar-ho tot detingudament es va convèncer que no hi havia tornat ningú a entrar des que el capità en va treure les peces de seda i llenceria per a instal·lar la botiga. Per tant, era l'únic al món que posseïa el secret de la cova. I anys més tard el va revelar al seu fill. De manera que per molts anys, ell i els seus descendents van gaudir amb prudent moderació de les riqueses amuntegades a la cova. Fi d'Aliba i als quaranta lladres.